Kniha čtyři šedesát šedesát pokračoval Po stvoření se projevený svět stal nádobou naplněnou vodou, do níž živé bytosti vplouvají a z níž zase vyplouvají a jsou jako provazem k ní připoutány svojí touhou žít. Živé bytosti, které se jako vlnky zrodily z oceánu neomezeného vědomí, Vstoupili do fyzického prostoru. Jakmile se rozvinuly prvky vzduch, oheň, voda a země, byly s nimi pevně spoutány. Tím se roztočilo kolo života a smrti. Džívové se stoupí na zem jako by po paprscích měsíce a vejdou do rostlin a stromů. Stanou se plody těchto rostlin a zrají v paprscích slunce. Poté jsou připraveni ke vtělení. I v nenarozených bytostech jsou skryty nehmotné představy a podmíněnosti mysli a při jejich narození se závoj, který je zakrýval, odhrne. Některé z bytostí se rodí čisté a osvícené neboli sátvika. Takové se již v předchozích životech odvrátili od lákadel smyslového potěšení. Jiné bytosti se zrodily jen aby pokračovaly v koloběhu života a smrti a jsou směsicí čistého, nečistého a temného. Některé se rodí čisté se slabou dávkou nečistoty, jsou ušlechtilých kvalit a oddané pravdě, a takových, které jsou oproštěny od temnoty nevědomosti, je v skutku málo. Další bytosti jsou pohlceny temnotou nevědomosti a hlouposti a ti jsou jako skály a kopce. Lidé, kteří jsou naplněni čistotou a je v nich jen trocha nečistoty, se nazývají sa sátvika. Ti jsou stále šťastní Osvícení, netruchlí ani si nezoufají. Jsou nesobečtí jako stromy a jako oni zakoušejí plody svých minulých činů, aniž by způsobovali vznik nových. Žijí bez tužeb, v klidu a míru, sami se sebou a tento klid neopouštějí ani v nejhorších neštěstích. Na všechny lidi pohlížejí stejně a všechny milují. Neutápí se v oceánu utrpení. Člověk by se měl všemi prostředky bránit před utonutím v oceánu utrpení a zkoumat podstatu sebe sama otázkou: Kdo jsem a jak vznikla iluze projeveného světa? Člověk by se měl v těle vzdát egoismu a připoutanosti ke světu. Pak pochopí, že ať už tu nějaké objekty jsou nebo nejsou, prostor rozdělný není. Totéž vědomí, které září ve slunci, přebývá i v malém červu zalezlém do díry v zemi.